Шумно і тісно, в гніздах лелечих хмари пливуть іржаві, стікаючи сонцем поранений вечір повільно заповзу трави. Випрухнув місяць, як злякана птаха, доки не прийде ранок, вечір буде, неначе собака, зализувати свої рани. Слухаю тишу, і в тихій покорі іду крізь гарячий серпень. З неба на землю падають зорі, А потрапляють в серце.